פרק ב'. ואשא את עיני וארא, והנה ארבע קרנות. ואומר אל המלאך הדובר בי, מה אלה? ויאמר אלי, אלה הקרנות אשר זיירו את יהודה, את ישראל וירושלים. ויראני אדוני ארבעה חרשים, ואומר, מה אלה באים לעשות? ויאמר לאמור, אלה הקרנות אשר זיירו את יהודה, כפי איש לא נשא ראשו, ויבואו אלה להחריד אותם, ליידות את קרנות הגויים, הנושאים קרן אל ארץ יהודה לזרותה. ואשא עיניי, וערב הנה איש, ובידו חבל מידה, ואומר, אנה אתה הולך? ויאמר אלי, למד את ירושלים, לראות כמה רוחבה וכמה ארכה. והנה, המלאך הדובר בי יוצא, ומלאך אחר יוצא לקראתו. ויאמר אליו, רוץ, דבר אל הנער הלז לאמור, ברזות תשב ירושלים, מרוב אדם ובחימה בתוכה. ואני אהיה לה, נאום אדוני, חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. אוי <הוא הוא> אוי, <הוא> ונוסו מארץ צפון, נאום אדוני.